Хто це стоїть поряд, торкаючись твого плеча, чекає на розмову? Хто цей чорнявий молодий чоловік? Хіба це, як не найбільше, збережена в страшних муках частинка твого життя, яку ти приніс додому з далеких країв, яка давно вже стала невіддільною від тебе, яка здавалась невіддільною, коли ти вперше подивився на хлопчика, чия посмішка відкривала в тобі щось дуже знайоме, щось близьке, ще до народження, вроджену твоє. Це була вона, Марія Тереза. Її відділив Бог для тебе, ту половину людської цілісності, яка вперто шукає на світі твій відповідник. Так само, хто знаходить його, так мало можливостей зустріти того, хто народжений лише для тебе, тільки для тебе. Так мало можливостей взагалі побачити справжнє щастя. І так страшно, коли нагло його втрачаєш. Ти мав долю, Андрію, бо батьки твої знали, що таке кохання. Зрозуміли. Що таке любити? Вони це розуміли, бо мати твоя поклавши обидві руки – на плечі трохи переляканому, трохи зніяковілому пако. Вже минуло кілька днів. Тересовив про Марію Терезу і про нього. Мама говорила по-французьки, ти допомагав їй, дивлячись йому в вічі, сказала, «Я все про тебе знаю, хлопчику». У нас було троє дітей, тепер їх четверо. Мій син був чоловіком твоєї сестри, я знаю, як він любить тебе. Завдячую тобі своїм життям, своїм поверненням сюди, нашим спільним щастям. Адже після такої довгої розлуки він повернувся живий. Ти мій син, Пако. Ти нам син і брат. Зараз і завжди. Пако плакав уперше після смерті Женев'єви. Він плакав, не срумлячись своїх сліз, на плечі твоєї матері і цілував її руки. Мама гладила його по голові, і він сказав, «Я знав, що родина Андрія мене прийме». Був певний цього, бо він розповів про вас. Але я ніколи не думав, що відразу відчую себе вдома. Розумієте, вдома. Тут, так далеко від Іспанії, відчуваю на голові... Руки матері, доторок, якого я вже не сподівався від життя. Його усі полюбили, а часом тобі здавалося, що він більш близький Ганусі і малому Микольцеві. В глибній душі ти сказав собі, що це твій брат. Навіть склав певний звіт, що справа не в тому. Ти старший, і в тобі не перетоломились біди. Вони завжди в тобі. А теперішня зупинка вимагає від тебе спрямованості, дії, входження у нове життя, у якому ти орієнтуєшся лише з батькових розповідей. Ти не все тямиш, нічого не вмієш. Паку, тим більше. Ледве опановує мову, щоб порозумітися з людьми. Але ти відповідаєш за нього, за брата, за сестру, за всіх, ти завжди відповідав за все. Ніщо не брав на себе так незмірно багато? Навіщо ти це береш? Чому ти ніколи не зігнувся під неймовірною вагою життя, ні разу не відмовився думати і вирішувати за когось? Тобі мало було лишатися самим собою? Ти зникав у чужій долі, думав для інших. І жив для інших, боровся для інших, воював для інших. «То було життя, до якого ти звик. Ти, омбре, командир партизанського загону, нагороджений орденами і медалями Іспанії, Франції за партизанську війну. Ти несподівано опинився у цьому саду, і сам усе зупинилось. Війна закінчилась. Ти так мріяв про цей день, і зараз, коли він прийшов, ти не збагнеш, куди податися, що робити». Як жити далі? Треба вчитись. Батьки старі. Як вчитися? Тобі вже під 30, А що ти вмієш? Тільки гімназія? Мови? А що мови? Ні, на що не здатний. Та ще пако. Ти потики писав, давно писав, але писання, вірші завалися тобі не вартими уваги. Та завжди був ти зв'язаний із людьми, зараз ти не міг залишатися острим, треба було щось вибирати, рухатись вперед, будувати нове життя, мирне життя, змагатися у житті за життя. Вдома усе відразу впало на твої плечі. Думали, ти загинув. Але ти переступив поріг рідної домівки. Твоя мати кинулась до тебе із зойками, затремтіли руки у батька, який сидів за столом, Привставаючи неймучий віру власним очам, не впізнаючи і впізнаючи у високому, дивно зодягненому чоловікові і сивіючими скронями сина, який пропав 10 років тому. Замити здогадався, що дівчина, яка вийшла з кімнати, ганнувся, а присування найменшого ти не знав, тож не зрозумів, що є це дитя. Аж поки мати не промовила, «Це твій молодший брат Микола. Потім ти відступив, і усі глипнули на того, хто прибув з тобою і застих у дверях. Це Пако. Повне його ім'я Франциско. Він мій брат від життя і смерті. Поко стояв, стиснувши зуби, хвилюючись, нервуючись. Його не що вже в Польщі, а відколи перетнули кордон, взагалі не міг звладнати з собою». Тепер, затинаючись, мовив давно вивчене. Добрий день вам. Добрий був день для нас. І багато їх було тоді в ту гарну осінь. Було їх немало. Хоч банди кругом чигали нас і пако.